Saya Abdullah bin Muhammad Al-Matur Untuk pagi ini surah Al-Hajj ayat 73 Kemudian diteruskan dengan surah ke 78 Ayat ke 78 Sampai surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 44 InsyaAllah untuk hari besok Selasa adalah surah Al-Mu'minun Diawali dari ayat 45 Hingga ayat 118 Surah Al-Mu'minun Diawali dari ayat 45 Hingga ayat ke 118 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berdengar dan bercinta rakyat Malaysia Jakarta, Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali Dalam ta'lim Tadarus ta Pembinaan Membaca Al-Quran Kita akan memasuki Surah ke-65 Adalah surah Apolak Ap ya. Kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang ingin bertadarus Untuk pagi ini Dan kita sampaikan Selamat jalan Untuk bapak pembangunan kita ya Bapak Soeharto dengan telah pulangnya semoga segala amal ibadah menjadi diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Amin ya Allah, ya Rabal alamin. Kita membacakan surat al-Fatiha. Al-Fatiha. Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrohmanirrohim. Baikyo bidin. Iya kana mudah. Iya kastaqim. Ibinasiratulustaqim orang-orang yang anugrahilah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di Baik surah apalah surah ke-65 kemudian untuk ibu dan bapa yang memiliki terjemah perkata jilid ke-10 ini ada di halaman 120 ya halaman 120 inayahnya ya terjemah perkata Baik, surah At-Talak ini sebab muncul. kenapa ya, penyebab-penyebab melatang belakang yang turun ayat ini Yaitu ayat 1 A'udzubillahimasyaratanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal nabiyyu iza tallakumun nisa'a fa tallikuhunna li'indatihina fu'ahsul iddah Wa taqallaha rabbakum La tukhujuhunna fi min buyutihinna wala yakhujna illa an ya'tina bipahishatin mubayyina. Wa tilka hududullah wa mayyata'anda hududullah wa mayyata'anda hududullah wa mayyata'anda hududullah faqad ghalamanasa. La tadri la'alla allaha yuhrisu ba'da zalika amram. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar, dan menghitung waktu idah itu serta bertawakal kepada Allah, Rabbul. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan kecuali keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbu perbuatan kecil yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan berani siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abu Yazid Abu Rukana, ini mengetalak istrinya, itu Umm Rukana. Kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita Madinah. Istrinya mengadu kepada Rasulullah SAW dengan berkata, "Ya Rasulullah, tidak akan terjadi hal seperti ini kecuali karena si rambut pirang. Itu, karena itu wanita itu. Purundah berkenaan dengan peristiwa tersebut yang menegaskan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang ditolak tetap harus ditunaikan sampai habis masa idahnya tapi dilarang tidur bersama. Ia ini kan masa iddah, masa masa apa mau balik, kembali apa mau terus itu bentuknya gini. Jadi ada masa bisa kembali ya selain talak tiga Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talak istrinya itu bernama Hafsah. Ia pun pulang kepada keluarganya. Ayat ini surat At-Talaq ayat 1 diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Yang memerintahkan kepada Rasulullah Agar memberi nafkah kepada hapsah Sampai hadis masa idah Dan dikatakan oleh Jibril Agar Rasulullah untuk rujuk kembali Karena ternyata hapsah ini termasuk wanita ahli saum Tukang puasa dan bangun malam Salat termasuk yang diindikan penghuni surga ya itu Ada diberitakan Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini surah talak ini ayat satu turun berkenangan dengan Abdullah bin Amr bin Al-As ya Tufail bin Al-Haris ini gimana Amr Said bin Al-As ini yang mentalak istri mereka sedangkan mereka ber berada dalam haid ayat ini surah talak ayat pertama melarang perbuatan seperti itu jadi masa eh masa iddahnya jadi lama kemudian diriwayatkan lagi Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikian diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Wa may tawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah hablu amri. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Dan mubarikatrad zakki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendak Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan Bagi tiap-tiap sesuatu Ini Jadi asbabun hujulnya Banyak ini ya Asbabun hujul yang melatar belakangnya Turun nyayat ini nah, Itu dulu ya Asbabun hujulnya nanti masih ada beberapa Asbabun Ujul kami kita sampaikan di lain hari Baik Surah Al-Tolak Surah ke 65 Kita lihat terjemah perkataannya. Ini Surah Al-Tolak ya dari halaman 120 ya 119 atau 120 ini, Diterjemah perkataan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhan nabiyyu Iza tallaqtumun nisa'a Fa tallikuhunna la iddatihinna Wa ahsu Wa ahsul iddatawattakullaha Rabbakum La tukhijuhunna min buyutihinna Wala yakhojna illa an ya'tina bipahisyatin mubayna Watilka hududullahi wa mayyata'adda hududullah Faqad zalaman nasah La tadri la'anla allaha yuhlisu ba'da zalika amrah Ya ayuhan nabi, wahai nabi, iza talaqtumun nisa Apabila kamu mencerikan an-nisa, isteri-isterimu Fatallikuhunna maka cerikanlah mereka A'idatihina bagi iddah mereka Wa'ahsu dan hitunglah Al-a'iddah Iddah itu Wa'takullah dan bertakwalah kepada Allah Rabbakum Rabbmu La'tukhrujuhunna Dan janganlah Keluarkan mereka Mimbuyutihina dari rumah Dari rumahku ya Rumah mereka Dari rumah-rumah mereka ini Wa la yakhrujna Dan janganlah Mereka keluar Illa, kecuali, ayyatina bifahisyah, bahwa mereka mendatangkan berbuat ke, kejelekan dengan keji, ya. Ayyatina, bahawa mereka mendatangkan atau berbuat bifahisyah dengan kekejian, mubayinah yang terang, yang nyata. Watilka hududullah, watilka dan itu hudud, batas-batas atau hukum-hukum Allah. Ya hududullah. Wa may yata'addha hududallah barangsiapa yang melampaui batas atau melanggar batas-batas hukum Allah faqad zhalamnafsah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. La tadri kamu tidak mengetahui la'alla barangkali la'alla Allah barangkali Allah semoga Allah mudah-mudahan Allah yuhdisu mengadakan yang baru ba'da zalika sesudah demikian itu sesudah perkara sesuatu itu jadi dibalik semua perkara yang terjadi pasti ada hikmah yang terkandung kemudian di ayat keduanya faida balagh ajalahunna faamsikuhunna nafaam sikuhun nabi au farikuhun nabi ma'roofin wa ashidu wa ashidu minkum wa kimi syahada talillah wa Yu man kan yuminu bilahi wal yomil akhir, wamayat takillahi yajallahu makhrajah. Faida balagna maka apabila telah sampai ajalah waktu mereka waktu yang ditentukan tadi waktu idah itu faamsiku huna ada dua ketentuan mau di, mau ditahan mau apa mau dilepas. Faamsiku huna ya. maka tahanlah mereka bima urub dengan baik. Nah terujuk kembali. Awfarikuhunna atau ceraikanlah mereka Bima'ruf juga dengan baik Wasidu dan bersaksikan bersaks, Zawa Adlin Dua orang mempunyai keadilan Jadi saksi ini dua laki-laki yang adil itu Kalau perempuan kan Kalau perempuan satu laki-laki itu diganti jadi dua perempuan Ini saksi, dua saksi yang adil Zawa Adlin Minkum diantara kamu Wa aqimu ash-shahada lillah wa dan tegakkanlah asyhadah kesaksian kesaksian lillah karena Allah. Zalikum yang demikian itu yu'azu bihi diberi pengajaran dengannya dengan hal semacam tadi. Itu dengan perceraian itu tidak jangan jangan dibuat main-main. Ini banyak yang bertanya, "Pak suami saya sering ngomongin cerai, talak cerai." Hati-hati. Karena Bercandanya talak menjadi suatu kenyataan Kalau perempuan yang ngomong tidak ada masalah ya Berapa kali pun. Kalau perempuan, kalau laki-laki Nah ini Mau bercanda atau serius Nah ini jadi Dan perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah adalah talak ini Nah man, man kana yukmin Man, orang kana adalah yukmin Dia beriman Siapa yang beriman kepada Allah Billaah dengkat kepada Allah wal yawmil al akhir dan hari akhir. Wa may yattaqillaaha Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti dia menjadikannya baginya lahu baginya makhraja jalan keluar. Ini ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkala 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu Baik. Di 85, 94, 785 kami berikan kesempatan ya. Ini terjemah perkataannya sedikit demi sedikit. Wa yarzukhu dan dia memberi rezeki min hay sulayh tasib dari arah mana yang tidak disangka-sangka. Kita enggak tahu tiba-tiba Allah memberikan rezeki. Ini kuasa Allah. Wa mayyat wa mayyatawakal Allah dan barangsiapa yang bertawakal berserah diri hanya kepada Allah forhu hasbuh maka dia akan mencukupi innallaha sasungguhnya Allah baligh amri dia menyampaikan urusannya qadjaalllah qadja'ala sesungguhnya Allah menjadikan qadjaalllah likullisya'in bagi segala atau segala sesuatu qadra ketentuan ukurannya nah ini ayat keempat adalah bagaimana idahnya wanita-wanita yang sudah putus dari head sudah enggak head lagi Walai ya'isna min mahid min nisa ikum ini tertabtum ta'id datuhuna salah lam yahid yahidin itu kau dihentikan wa'ula tul ahmal ajallahuna ayobahna hamlahuna wa mayatakillah ya jgallahu min amrihi yusra Wallai dan wanita-wanita ya'isna mereka berputus berputus asa min almahid dari hid jadi sudah tidak hid lagi Min lisa ikum di antara istri istrimu ini retab tum, jika kamu ragu ragu fa idhatu maka idah mereka salah sata ashur idalah tiga bulan wallai dan wanita wanita lam yahidna mereka tidak haid. wa ulatul ahmal dan wanita yang mempunyai atau mengandung tengah mengandung ini Ajalahunna waktu mereka ayyabakna. Bahawa mereka sampai melahirkan. Hamlahunna kandungan mereka. Wa mayyatakillah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. ia Iyaj'allahu. Dia akan menjadikan baginya. Min amrihi yusra. Kemudahan dari segala urusannya. Gitu ya. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa mayyatakillah hayu anhu anhusayyiatihi. Wa yu'zim lahu ajro Zalika demikian itu amrul, Amrullah adalah perintah Allah Amar, perintah putusan Anzalahu Dia diturunkannya ilaikum kepada kamu Wa mayyatakillah Dan barang sayapa yang bertakwa kepada Allah Yukafir anhu Dia menutupi, menghapus daripadanya Sayyiat, kesalahan-kesalahannya Wa yu'zim Dan dia memperbesar Lahu baginya ajran, pahala Nah ini ya Sampai lima dulu ya Perjamah perkatanya Nanti kita teruskan silakan kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak Yang ingin bertadarus untuk kelas C ya Surah Al-Talak Ini nanti ada beberapa pertanyaan mengenai talak nanti ya Di hari berikutnya Ini Asbabun nujulnya kita sudah tahu Baik berhasil panggilan kita kabarkan kesempatan untuk pendengar di 85904785 -85. surah al-Falaq surah ke 65 ayat yang pertama di 85904785. Taqabbalallahu minna wa minkum Taqabbal ya karim. A'uzu billahi min ash rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiy idza talabtumun nisa' fafalliquhun lianiddatihinna wa ahsul Kalau dihentikan jadi gitu. Tapi kalau disambung ahsul iddah, ya. wa ahsul iddah ya. Falliquhun lianiddatihinna wa ahsul iddah. Wan takul Allah Rabbakum, la tuhrijuhun mim iklab mim, jangan min jangan mim, agak samar sedikit. La tuhrijuhun mim buyuhin, walla yahrujina illa ayatina bimba hishatim mubayina, watin kahududullah. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي مَا لِلَّهِ يِحْقُّ حَقًّا ياه ih ah لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا gitu ya baik kami berikan kesempatan di 8590 4785 untuk ibu dan bapa yang akan bertadarus ya untuk pagi ini silakan surah al polak surah 65 ya surah 65 ayat yang pertama silakan di 85 94785 dimiliki ya tafsirnya tafsir ibu kasir nah, tafsir al misbah baik kita sudah dimasuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan Halo 882 sudah masuk Assalamualaikum Halo Ya silahkan Silahkan 882 Sudah masuk Oh baru kayaknya Gak paham Jadi tolong dengar di radio eh, Suara ibu akan terdengar di radio masih Ipang Dibantu ini Diperbesar sedikit ya Terima kasih. Baik, di 85904785 -85, silahkan ya dengarnya di radio. Di gagang telepon kadang-kadang suara kami tidak terdengar. Itu ya. Silahkan kami berikan kesempatan kembali di 85904785 -85. ya masih surat At-Talak. berbicara tentang talak. Jadi sebagai laki-laki tidak boleh bercanda dalam talak ini. Karena bercandanya jatuh dan jangan sekali-kali mengatakan talak tiga itu menurut Ibu bar jatuh talak nah ini uh, di dalam tafsir ibnu kasir ini juz ke 28 puluh delapan dinyatakan nabi saw diprioritaskan untuk mendapat hitam perintah dari ayat ini sebagai penghormatan dan kemuliaan baginya kemudian menyusul untuk umatnya sesudah itu itu Ya ayuhan nabiy idza talaqtumun nisaa fatalliquhun liyiddatihin wa hina bi'atabila kamumunchiraikan istri-istrimu makalah kamu ceraiakan istri maka mereka pada waktu mereka dapat menjalani iddahnya yang wajar. Nah, Ibnu Ibnu Abu Hatim menyatakan telah menceritakan kepada kami Muhabad Ibnu Sawab Ibnu Said Al-Khubari telah menceritakan kepada kami Asbad Ibn Muhammad Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Siti Hafsah. Lalu Hafsah pulang ke rumah keluarganya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Ya ayuhan Nabi, jika kamu talakmu munisa, fa-talliquhun li'iddatihinna." Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka anlah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setujuklah dia. Ya. Baik. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak. Saya Tati dari Pulau Bang Permai Silakan. Ya Baik, silakan, Ibu. Hmm. Halo, halo, halo. Iya, silakan. Ya. Silakan, Ibu. Ya. Surah At-Talaq ayat pertama. Ya, ya. Silakan. A'udzubillahi. Jangan kelamaan. Ya. Jangan kelamaan. <tuh>. Ya, Ibu udah ya. kelasnya belum? Uh, mau coba Pak? Ya, silakan. Ya. Ini belum nih, coba. Ya. Yang, yang cepat ya, uh. ya. A'udzubillahi minasy syaithanir Ya ayyuhan nabiy idza tallaqtumun mentaskid bukan tolak, Bu, bukan ya? tolak. Ada tasydilan. Iya. Ya ayyuhan nabiy idza tallaq qul Ya ayyuhan nabiy idza talaqtum nisaa dari mana pak idza talaqtum nisaa afatalliquhun liiddatihim wa ahsul iddah Wassalamualaikum. لا تخرجون من بيوتيه نوالات يخرجنا إلَى آياتي نبيك. Bipa, tutupnya saja. Bifahishatin mubayna Watilka hududullah Wa man yata'adda hududallahi Faqad zalaman naf zalama nafsa Faqad, Wa man yata'adda hududallahi وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً Zah, faqad, oh. zolama nafsah Bukan ba, bukan yeah. so titik, tapi so titik mm -hmm. Zah Faqad, zolama nafsah Faqad, zolama nafsah Zah, yeah. Zah, yeah. Zah Faqad, zolama nafsah Faqad, zolama nafsah La tadri la allahu hayyu tisba dzalika amra Fa idza ajalahu Jangan dikokolahkan. Ya. Jangan fa balag -nya jangan oh, ya. fa idza balagnya jangan dikokolahkan. Oh iya. Fa idza balagna ajalahun fa amsikuhunna bima'ruf Fa iza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin au fa riquhun nabima'rufin jadi idgham biguna tuh. Bima'rufin gitu. Di... Iya. Dari mana Pak? Dari fa pa dulu. Yang keduanya idgham biguna yang satunya idhar. Iya. Fa amsikuhun idhar au fa riquhun nabima'rufiu jadi idgham biguna. Ya, ya. dari fa amsikuh. Faamti kuhun Nabi Ma'rifin Auvariku hun Nabi Ma'rifu Wa ashidu Wa ashidu Dawiyadlimil Wa allakum man kana yuminu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan makhraja tu ya lupa wa may yattaqillaha yaj'al lahu Wa Terima kasih Ibu Sama-sama Pak mm -hmm. ya. Saya penggemar Pak Ari ini Alhamdulillah Dari zaman dulu Tapi ke kayu manis baru sekali Pak Ari Oh iya ya. Kapan-kapan datang lagi ke sini Ya insya Allah Baik nah, Ibu ya, Terima kasih Pak ya. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini yang menarik ayat terakhir Siapa yang ber bertawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Gitu. Assalamualaikum Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu, dengan Ibu Asia. Di mana Ibu? Di tempat Kabupaten Pasahan. Baik. Ayo coba. Baik. Ayat berikutnya ayat, ayat yang ketiga ya. Ayat pertama apa ya? Ayat ketiga diteruskan oh, Ayat ketiga Wa yarzukumin hayi sulayah tasidur A'udhu billahi minas sayubanir rajin Ayat Bismillahirrahmanirrahim Wa yarzukumin hayi sulayah Yang kecepatan bacanya warat tilil quran tartil kecuali kalau sudah sy sudah ini tenang ya. wa yarzuquhum min haytsu la yahtasib wa yarzuquhum min haytsu la yahtasib <Sess> wamay yatawakkal ala allahi fa Waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh hasbuh Hanya panjang satu alif In guna ditahan juga satu alif sampai satu alif setengah In makanya jangan cepat-cepat tidak -cepat, kena Gitu Inna Allahu balighu amri Inna Allahu balighu amri Wa Allahu kullu shay'in kadzar Wa Walla... eh, la jangan ditahan Wallaihid. Wallaiyah islamina almahidz min nizarikum ini ratabaum faizatul natalatul ashor. Dari mana pak ustadz? Boleh diteruskan. Walla ilhamyahid. Walla. Wall. Wallai. Walla. Ilham Yahidin. Yahidin, itu masih nyambung ke atas. Boleh juga dari tadi. Wa'idatuhun nasala satu ashuriu walla ilham Yahidin. Jadi tidak berhenti waktu ashur banyak. Ya? Hmm, hmm. Di situ Wakoplah nyambung ke sini karena ini masih hubungan dengan atas. Ini retabtum wa'idatuhun nasala satu okay. ashuriu walla ilham Yahidin. Interesnya okay. jeng apa? Sekarang wanita yang hamil. Nah. Waulahul ahmal. Ayo ulang dari depan pastor ya. Diterusin aja. Wa ulatul ahmal Wa ulah Ya Terus ya. Wa ulatul Bukan. Terusin. Wa ulatul ahmal Wa ulatul ahma li ajalahun laa ayyabna ahmalahun Wa mai Jangan ditahan. Jangan wa mai Wahai yang takdir Allah, yang jadilah min Yusra. Sini biasa Yusra. Yusra, zalikah amrul Allah yang zalaguh, Wahai yatta, Wahai yatta, pilla yu wa yaurim lagu ajar. Terima kasih ibu. Berkat Allah, alaikum. Jangan grogi, Ustaz Iya, jangan grogi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di 85 Kita teruskan surah Apolak ayat ke-6 Baik Mas Ipang Kita pendengarkan dulu ada contoh CD, kaset Yang saya akan berikan untuk Turan Netra dan Mu'alaf Secara gratis Di situ ada pelajaran tajwid Banyak yang minta Pak Hri tajwidnya penting Penting betul, tapi tajwid mudah Tinggal mendengarkan bisa, ini kita dengarkan terlebih dahulu Contoh daripada suara kami Hatta surtumul maqabir Kallaa saufa ta'lamun, ta fa ma kallaa saufa ta'lamun. Ta kallaa lau ta'lamuuna ta 'ilmal yaqin la tarawun, jangan la tarawun, la tarawun an-nahl. Thumma la tarawunaha 'aynal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim, binya jadi Kosar Kenapa kosar Pendek karena belum ada pemanjangnya Bistinnya pendek apa panjang Pendek berarti kosar Minya juga kosar Bismillah lapad Allahnya dibaca Tipis Kenapa dibaca tipis Karena sebelum lapad Allah Barisnya dibawa kasroh itu Bismillahirrahmanirrahim Itu, ya, itu contoh uh, saat taklim di Radio Kayu Manis di, Atau di Depok Atau di tempat-tempat lain Silahkan dapatkan Kaset dan CD gratis untuk tunang netra dan mu'alaf Saya kan bukan tunang netra Saya bukan mu'alaf, ya berbagi Sekali lagi, ibu dan bapak yang memiliki CD kosong, kaset kosong Ingin diperbanyak, silakan kami perbanyak Nanti bagikan di tempat masing-masing Kita ingin berbagi Gitu ya Yang sudah selesai Tajwid surat Al-Hasr, surat ke-59 Ayat 18, kemudian Surat Takasuh dan Wal-Asri, Al-Asr ya, itu sudah sudah saya sel selesaikan program, sudah saya buat di CD maupun di kaset. Baik di 85904785 -85, kita teruskan kembali ayat ke 6 Pak Hari. Kenapa sih tentang talak kan saya masih dah nggak punya suami lagi. Ini ada ada SMS ada juga Pak Hari. Wah saya mah nggak mau bercerai. Bukan. Di minimal kan begini. Kadang-kadang ada orang yang uh, Nggak, nggak ngerti gitu suami itu nggak ngerti ngomong talak se -se sembarangan berantem sedikit berantem kutek kalau kucerit nah ini bercanda serius sama saja jadi hati-hati dan kalau sudah talak tiga itu tidak bisa kembali harus ada muhajir terlebih dahulu balik assalamualaikum halo halo ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan bapak silah Pak Kamal. Pak Kamal, silakan ayat ke-6 ya, Pak ya. Ngobrol ah. ini teleponnya. Lajar, ya di pause. Iya, enggak. A'udzu oh jadi itu. Bebuci telepon. Yang dekat udah suaranya mendem. Ini mendem go gobrok ge ya. Yang, yang kencang. Bebuci tipum wala satu alif. Wala antudah, gitu. Wala tudah Bukan, Ranya bertasydid. Walau tubaruhul, li tubayku, alihin. Walau tubaruhul. bukan tubaruh. Karena ada, ada tasjirnya. Seperti walabdalin madajim, macam kali kali ini. Walau tubaruhul itu. Bala tu bala tu doru. Bukan todoru, kan ronya bertas di bapa. Rnya dua, tudor, gitu. Bukan <laughs> todor, todor. Gini pak, pada jam sekolah kali ini tahu, kayak walabolin, walabolin. Ada membel, kita ada double di rony. Bala tu doru gitu. Bala tu Begitu, begitu Ya Tidak ya. lagi Litu doyiku Litu doyiku Litu. Litu, Litu doyiku Alayhin Enggak Sebetulnya Bapak-Bapak besok nih Kelas B dulu Oh, pas nah, B ya Tapi sudah bisa baca tuh Tapi ini susahnya Ayatnya agak susah Sulit gitu. Besok Bapak besok lagi ya Oh ya. Ya, Bapak sudah bisa baca nih. Ya, hari ini untuk kelas C sebenarnya untuk yang sudah mahir. Baik nah, ya, besok ya. Besok suatu surat al asr. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah bisa baca ya. Ini Pak Ari surat atolak mm, dijatuhkan ada tulisan Mbak Duhul. Duhul itu itu hubungan. Hubungan suami istri. Itu ya. Nah, itu. Baik, di 85 94 -785. ini ya, iya, hmm. kami berikan kesempatan kembali, silahkan, Assalamualaikum. Membrom ya, ya, dengan siapa ini? Ya, yang kencang atau ibu? Ya, silahkan, ayat ke-6. Tasjidnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bukan Hirahman Bismillahirrahmanirrahim kedua, yang kencang lagi ya. Ini habis sama grup bro, bromnya ini, enggak bro, bromnya kegedean. Ya. Sudah kedengaran tuh, gede gede bromingnya nih. Ya wa in kunna ulatihamin. Wa in kunna ulatihamin. Ya du'na hamlahun. Dari eh uh, dari fa'anfiku <tip> fiku dibaca hamlahun <Susuk> gitu. Kayak layus janan layus janan. Itu karena nunnya bertasjid. Jadi dihentikan tapi bersisa. Itu ya fa fae. Wa Wa kami ru. Kau ni Wa kami ru bainanku Wa kami ru Wa injaazar bintakatul yang Terima kasih suara ibu kecil bagus bacaan ini. Ya terima kasih. Hmm -hmm, jadi kecil jadi ngebrom habis. Terima kasih Ibu, yang kencang yang lain kali ya? ya Mas Ipang kayaknya Ngebrom nih ya, jadi <tuh> Ibu dan Bapak ini banyak yang SMS Pak Ari, suaranya Ngebrom, kedengeran, udah sekarang gak susah Kayak maris di monitornya Mungkin banyaknya provinsi yang sama ya. Jadi ke daerah-daerah Tertentu, kita ketiban malahan Itu ngebrom lagi Ya Baik, dilihat eh, Tafsirnya ya jadi ini tentang talak-talak ya. Talak menceraikan istri hati-hati ini. Jangan suka ngomong sembarangan. Karena bercanda serius jatuh. Ini ya. Di tafsir Ibnu Katsir eh, halaman 337 ini tentang surah At-Talaq ini di juz ke-28 di sana dinyatakan ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumunnisaa' fattalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Ini tadi Ibu Ratu menanyakan ba'da zuhur. Jadi enggak boleh kita sudah bergaul dengan istri kita kemudian diceraiin nah, ini kan penantian yang membuat panjang dan tidak ada kepastian gitu. Nah, Ibnu Hatim menyatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Saud bahwasanya Rasulullah ...ternah menceraikan Siti Hafsah... ...lalu Hafsah pulang ke rumahnya keluarganya. Maka Allah menurunkan firman ini. Ya ayuhan Nabi, yu'idatollaktumun nisa'a... ...fatolikuhun nali'idatihinna. Maka dikatakan kepada Nabi... ...setelah diceraikan... ...datang Malaikat Jibril. Rujuk kembali. Rujukilah dia karena sesungguhnya... ...dia, Siti Hafsah ini adalah seorang wanita... ...yang banyak berpuasa... ...dan banyak solatnya. Dan dia termasuk salah, salah seorang... ...dari istri-istrimu di surga Nanti. Tuh. nah ini ya, uh, jadi pernah terjadi. Uh, makanya ayat di sini ya ayuhan Nabi langsung hitopnya kepada Nabi, walaupun kepada umatnya juga nantinya ya. Nah ini, uh, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceraikan Siti Hafsa, kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam merujuknya kembali. Imam Bukhari telah menceritakan bahwasannya uh, kasus ini juga pernah mengalami uh, Abdullah Ibn Umar. Abdullah ibnu Umar pernah menceritakan kepadanya bahawa dirinya ni putra Umar ya, Abdullah ibnu Umar pernah menceritakan salah seorang istrinya yang sedang dalam head nah diceraikan oleh Abdullah ibnu Umar ini. Kemudian Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an ayahnya dari ibnu Umar ini ya menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah maka Rasulullah marah dan bersabda liyuro jahha sumayumsikha <Sessizuk> hatta tadhur sampai bersih ya summa tahyaba fa'im badalahu ay tulliquha wal tulliquha tahiran qabla an ayamassaha fatilkal iddatu allati amara biha Allahu azza wa ini rasulullah marah tentang ini dia harus merujuknya kembali kemudian memegangnya hingga suci dari haidnya Lalu berhed lagi dan bersuci, maka sesudah itu bila dia ingin menceraikannya, ia boleh menceraikan dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Jadi makna suci di sini, ba'da zuhur, ya jangan di dhuhur kemudian dicerai, nah itu tidak boleh. Gitu dan dalam tidak boleh ditalak dalam keadaan haid. Ia boleh menceraikannya dalam keadaan suci sebelum dia menggaulinya. Itulah idah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijalani. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam tafsir ayat ini. Dia telah meriwayatkan pula di berbagai tempat bagian lain dari kitab suhihnya. Sedangkan Imam Muslim telah meriwayatkan dengan teks yang berbunyi seperti berikut. Faktil kal'idjatul lati amarallahu ayyotalliqolaha an-nisa atau ayyotalliqolaha an-nisa itulah. Itulah idah yang diperintahkan oleh Allah untuk dijalani bila menceraikan wanita Nah para pemilik kitab hadis dan kitab musnad telah meriwayatkan hadis ini Melalui berbagai jalur dengan lafad yang beraneka ragam lagi banyak Yang terpenting tidak boleh menceraikan dalam haid itu, Atau Ba'da Zuhul ini, ya. Nah ini Ibnu Umar Sedangkan Abu Zubair mendengarkan bagaimanakah pendapatmu tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid Maka Ibn Umar menjawab bahwa dirinya pernah menceraikan istrinya yang sedang haid di masa Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Liyurajiha." Hmm, itu, dia harus merujuknya kembali. Maka Ibn Umar merujuknya dan Nabi sallallahu wasallam bersabda, "Idza tahurath tohu, fal yutalliq aw yumsik." Jika istrinya telah bersuci, dia boleh menceraikannya atau tetap memegangnya sebagai istri. Ini Ibnu Umar melanjutkan bahawa Nabi membacakan firman-Nya. Ya ayuhan Nabi, yu'idha talaktumun nisa'a, fathallikuhunna li'addatihinna. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendahlah -lah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Fathallikuhunna li'addatihinna. Maka hendahlah kamu ceraikan mereka pada waktu yang dapat menghadapi idahnya yang wajar. Makna yang dimaksud ialah dalam keadaan suci tanpa dihubungi, tanpa ya, ya tanpa hubungan badan, gitu ya sebelumnya. Jadi tidak boleh malam menyadhi hubungan badan kemudian diceraikan nah, ini. Telah diriwayatkan pula hal yang semisal dari Ibnu Umar bahasanya e, ini merupakan riwayat yang bersumber dari Krimah. Fataliku hwnal yang indatihihna bahawa seseorang tidak boleh menceraikan istrinya yang dalam keadaan haid. Tidak boleh pula dalam keadaan suci sedangkan dia telah di, uh, ya, dihubungkan badan ya, menyetubuhinya. Tidak boleh. Jadi suci betul-betul tidak di, tidak, di, tidak dipakai. Apa ya, gitu. Tidak dihubungkan badan. Tetapi hendaknya dia membiarkannya hingga berhaid lagi. Lalu bersuci, kemudian dia baru menjatuhkan palaknya sekali. Mifatallikuhuna li'aidatihinna. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya Bahawa yang dimaksud dengan idah ialah saat suci dan saat haid Seseorang dibolehkan menceraikan istrinya dalam keadaan hamil Lagi positif kehamilannya Ini lebih mudah jelas Hamil kemudian melahirkan itu idahnya mudah Ini ya Tentang tolak ini nanti kita bahas kembali Karena banyaknya terkadang kita tidak paham Terutama sang suami menjelaskan ayat ini bukan berarti menyuruh ibu dan bapak bercerai bukan kadang-kadang kita tidak tahu kita bercanda dianggapnya biasa padahal bercandanya dalam soal talak jatuh itu sesuatu yang halal dibenci Allah adalah tolak jadi tolak ini talak ini perceraian ini ibarat pesawat itu ibarat pintu darurat pintu darurat saat pesawatnya mau jatuh nah itu jadi tidak boleh bermain-main dalam talak ini nanti kita bahas kembali Uh, ada yang bertanya tentang talak tentang lain silahkan ya di SMS aja biar nanti saya carikan referensi yang lainnya Nih Ini yang saya sampaikan adalah Tafsir Ibnu Kasir baru uh, beberapa halaman ya Nanti kita gabung kembali kita sambung dengan Tafsir Al-Misbah kemudian Fikhus Sunnah kemudian juga dengan Ibnu Rus ya nanti Bidayatul Muzdahid, Fiki Islam dan segalanya InsyaAllah Tiba untuk sementara mengetahui tentang perkawinan, bisa di Pikhu Islam juga bisa ada di sana lengkap. Ada saran ada kritik silakan ke 0812 8287881 0812 8287881. Mohon maaf untuk kadarus tidak bisa begitu banyak karena teleponnya ngebrom kurang begitu enak. Terima kasih Bilahtabiqohidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah dalam Al-Quran Sungguh kami cobai mereka Sebagaimana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun Ketika mereka bersumpah Akan memotong tanamannya di waktu pagi Tanpa mengucapkan insya Allah Maka datanglah pesuruh Tuhanmu Yang menghancurkan kebun itu Sementara mereka nyenyak tidur Hingga jadilah kebun-kebun itu Sebagai malam yang gelap gulita Surah Al-Qalam ayat 17-20 Saudara pendengar pecinta radio kaya manis, pagi hari ini kita jumpa kembali bingkisan hari ulang tahun pada edisi Senin hari yang ke dua Januari dua bersama Bung Ita. Saya Helen.